الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر رفضاء من أوقات ومن شر حاسد إذا حزر بسم الله الرحمن الناس الناس الناس من شر الوسوات الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة يزه د 1.3 د 50 کشرانو او پر دې کې ناستو خوندومم نو ټول اول تاس کبيره مبارکی در کوم چې الله رب دې تاسو ټول بنا توفيق ورکړي چې قران مجيد مواولينه او ونه دیو یو تاسو وایو دا الله دې د دې ټول هغه دې موږ په کورونو کې خیر او برکتونه واچي او الله ز قران زمونږ کور زمونږ ماشو زمونږ زنانو زمونږ نور ورو د خیر او د برکتونو ذریعہ وګرځي اګه مند قران مجید امام راضي رحمت الله علیه ولی دې انادر قران را لېګلې ده بلدا قران یو ټکی لپاره الله را لېګلې و هغه ته چا دي سوره الھود کې وای کلا تعوذو الا الله کچا سو عبادت بندګي صرف الله کوي د بلچا باندې ګره سره و ان الله تک تکوي من چاته نا مين محبت بن یو الله سره کوي بل چاšana یارب له یو الله مګه وی د تم امید به الله نه ساتئ د بل چاšana جراه او یو الله ته بل چاšana بس الله قرآن دي ترالېږو او دا قرآن اصل مکسر ابتداء د صورت کې الله تعالی الحمد لله رب العالمين قران شورو کو پڑھی چې سفتن خوون نه والله هغه چې بدون چې باغی باندې او زاد الٰه دې دې خدای دې دې د خدای تو مکان به حاصلېږي هغه چې په ونه الله صلی الله علیه کړه پښتونو پټ یو شی دی ویلي ویلوې کانا نه الله يعني اصطاع دلوه صفتنا صرف الله تاثر خائده مخلوق دا نور طول دا الله نعلاوة دا بل كل ومقابل الله کی حاجزة كمزوري او پنشبان دي ساق دي والحمد لله صفتنا دا خدا يو الله لها دي كارون دا خدا يتوب يو الله لها دي رب العالمین تربیات کوم جله عالمونه تربیته عرب ده لا ارشی ټول تربیت لږه ونی تربیته الله گئی د تیغ نه یو غورا هغه ده ان دی جو حقین د بچی تربیت الله کوي د ورګی معصوم نه یو غورا نه ځان دی جوړ کی او ځوان نه دی جوړاږي چې معصومی نو ګرځېږي نشي او ګوتو باندې یو ګرځيږي چیزوانی دا کوٹین دیوال نا ٹوپوئی پاروائی نئی او چې بودا شی بیاد اتلو پاڈی شی بیا یادنی سی گھتا باری سی او یا بڑا گو رائنی سی نا دا انکلابات اللہ رولی دا سی اللہ تارا بولی رم دا انسان مناسب کرویت انسان تا گئی دا ہر مناسب کرویت گئی دا انوار دیر لوئی دے سپوگ میں دیر لویا دا دا غي مناسب تربیت الله غي څه کړو غي پ خپل ځای نو فقط نو مدارو فقط نو او برابر چړي دا غوا مي چې بچي تربيت څنګه هداشي کړوي چې دا غوا مي چې پیدا شي د جنه پیدا شي په غړ دای کوړي او د مور هغه تي ځان نښي چې پېوڅکي زيبه خپل او اورډري دیوم شي کدا تریا स्वागत نه نو هغه باندې ډېره مشکله وا هغه د مور نه کېږي حاڅې دا ور کوم ماشوم داسې نه کې چې انسان بچي بې داسي او دارېک پاتې وګړي زه ورو دې مور دی الله نه وړګي په وږړي هغه راوچدي هغه دی واچي شینه دی واچي کوم ماشوم د الله چې له خوډه مور پهګه ډږي چې پای وسنګس کې دی الله دی درب ہوئی چلی عرضا نظام بخپل چلی نو عام میں دی خاص میں حروبان دی صفتون دا اللہ زکر دل پسورت الفاتحہ نو بکرہ کی ہوئی چې خلکو دا غوا عبادت کرو تاسو گوری دستیو نکے وی دا اللہ نا دا بلچا عبادت ہو نکے نو علمان کی ہوئی چی گوری خلکو دا, دا یسال اسلام عبادت کرو د مرمی عبادت کرو تاسو دستیو نکے په اسلام سلام دې چې عبادت وکړو تاسو د انا الله عبادت او بندگی وکړي په سورۃ النساء کې وي چې هر کمزور مخلوق او د کمزور بندگی مګوي د کمزور بندگی مګوي مایدہ دیوي او وره نظر او نیاز ور مڼکي دا د الله په نوم باندې ورګي د باندې په نوم باندې مرو او انا عام دیوي د الله په نوم نظر کوي او دایې د الله سره شرک ما کوي دا کوم چې الله د رجب سالوي انعام اعراف کې وي مصطفی اسلام د توحید مقاله کړو ته مو ګره د اعراف والوں دنباع الله تام جهنم نه خلاص کی کنفال کې وي د مبارک جهاد وکړه توبه کې وي ما سره توحید ما ګره الله ستو توبه قبلې دلا توحید ما سره نه ني توبه به هم قبلې وي یونس کې پشان د کوم دا یونس علیہ السلام و اللہ ستا تویگو کبوله کی خود کے اوگورا سور انبیاء دا مسئلہ بیان کریوا یوسف دا اوگورا یوسف علیہ السلام بجیل کے دا مسئلہ بیان کریوا رات فرشتی دا مسئلہ بیان کریوا ابراہیم علیہ السلام دا خبر کلیوا اور تا گوردی دلو خدا خبره تتوحید دا چر اگریف انوا اصحاب الحجر مسئلہ دا توحید منل انوا اللہو انیس تا لابود شن تبا شر خلاک شر نحل عبر مچه تا مچه اگر فائدہ دنیا تا اتضا مجھا جزید وابی کئیم توحید مسئلہ بیان گا توڑا دنیا بتانا فائدہ ہو چتا جی اسرائیل اگن دمک اے گا بل اسرائیل اگر کم اللہ موسیٰ علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کروا اگر چو چراک کرو تو ناگئی گن دمک جوڑے گا قاس خدا دې په ټولې په راتو خدای توحید مصلنو باندې اګړي رزقام او قال ربنا رب السماوات و لن ندعو من دده اله اللهم لقد كرنا اذن شتت مريم بقول الله ميکان محتاج تو هاږي دلته توحید مصلنوا مخيبه دونې پریشانې دراغلي دي ځان مه مصیبت او پریشاني لري نه مصیبت او پریشاني څه نه انبياء هذه نقول انبياء ذا خبر يوه نقول انبياء الليات جراه فرياتكا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدغوننا رغبا ورهبا سورة الحج هذه ثم ليجذوا تفذهم وليكون هدورهم وليطوفوا بالبيت العقيد عبادة ذا يوه الله كيف نظر نياز مناسه يوه الله على او مؤمنون هذه لما سنجي عملي لما ذا مؤمنان نور دی الله او د سینا او توحید باندې ورانګه کی اورکان دی کار شرک زنده توحید زنده لږه دغه دغه دا دغه په یو ګډ وړه لیمو جوړه ته ته له ما کورک ذمہ درو شو را کی جاوي چې هغه شیرونه وای لږم دی الله د توحید د بارو نه ما بل جووي مې د ما توحید مسله بیان کړو چې سلیمان په قران دی ګرو چې سليمان په قران عالم ورغه د قصص کې واقعياب دی او بيان غا د برابر توحيد ان ج ګو ګو جو هغه جولاګي کور دا و ګو را هغه د الله د توحيد دویل دا یې یو صورت کتل اخر جراوی نو بیا و کړه والله هو ټول قران کې الله مفره توحيد بيان غلا وايي کړه نوې مسالې دي کړه نوې مسالې د طرح د توحيد دي مز مصلب قران خداپر او توحید ده که توحید نه داس فائدہ نشته دکات مزلله که توحید نه دکات فائدہ نورګی ته دایي حج مسله په قرآن لښته خو که توحید نه نو هیڅ فائدہ نورږي داسې نورې مسلې د قانون مسله په قرآن لښته چې قانون د الله نافیس کا د الله قانون د نافیسی او ځای دی ایمان نه مسل دغه نه وږي فائدہ نورږي وټولې مثالی د دې لپاره و آخر په اخر نه صورت دی كن هو الله او حد یعنی كن هوږي دیا مکر توحید بیانې دیا مکر توحید بیانې او مثاله توحید دوباره بیانې د الله تعارف کولو دغه ښایي چې الله و پیژنه مزد غذاب دی د عبادت هوږي د بندگی هوږي مګر اخوا د سوما وړه یو څاګرایه د الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زن صحابو شکایتو گا چه دے صحابی مستعلا نو حر رکھات کول کل وي بل سورتم وی کل ہوو اللہ و هدو وردان او دا طریقہ مووز و مکوا دے زمونمانی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائن دا سوال جے و جی رسول الله فرمائن حبوکا ایاها اگسا لگا الجنہ اے زمان صحاوی نبی صورت دا منا خود بو کا صورت سره مې محبت تابو جنت ثور جنګي جنت ثور کوي زه د دې توحید دی او دې کې مصالح توحید ده زه د دې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا صورت چې سونو سونو قران دا دی یو ځل سونو دا د قران د درې مې دی اگر و او چې دې نه الله ولې ټول قرآن اجازه ورغې دا دیرګ کمال صورت الله غوي چې ما صدا توحید دی نه راي نن به څوک سوره الاخلاص کې اخلاص سورته ورته غوي چې دا په انسانانو کې اخلاص پیدا کی کدا صورت یو څلګيږي دا ورته چې اخلاص کې دغه سورته مساله ورته مانو مې چې خنازه په او کدا ما څنګه ورته مانو نه یي دا توحید مساله باقي دیر د خناږي به دییر سره دږي ډیر اجر ووګي ډیر سو ووګي خو نه جن د اجر نه ملایي مثال دا دی د عمر کې سره او ډیر پیڅي ولګي تا دل ډیر پیڅي او دې لپاره لګونې دي چې ډیر ثواب به پاره ولګي چېر مانه د ډیر ثواب ملوږی او به کولای چې الله راځي او څه کوي تاسو امیان امیم تاسو نه د بوستون هغه حیران باندې چې ولایږي او کولی لبره چې چي ملګریه اقو د الله لپاره پیښولو ګونی د الله لپاره یوکمن او توا چې ګډ ورته ملایي او د چې الله لپاره لګي او د لګوم نه ما ملایي پرد شریک پرد دانی د ربو لا اله الا الله مستوي د ربو سینګي کلمه د توحید مستوي د ربو سینګي مصلا توهید نشتغی او استاه فرسنگی ده لا اله الا اللہ مصلا لا انا کل هو الله وحد نده پی جندل تا کل هو الله وحد ملنه ده پی جندل مستاه سنگی اخلاس مو دبرده دا اخلاس اسمو دبرده قرآن وفا عبود الدین یو الا عبادت او گه خالص الله نه راه غالي خدungi او الله تعالی کي او عبادت بندگی نه یو الله او دغه نه د الله نه بل چاته جلاو خرياد مګا وي د الله نه بل نه هکته مګا وي بل چاته جلاو خرياد مګا وي یو کب درمو ورده کومه خوکه مودري او ټول دغه عبادت موه چې مال داره زمانه دارات ما ته اولاد راګه يرهږي زمانه نه خګه یا رجیز ما اولاد نیشتا جا like, اولاد لا ترا جا تب امیداد شرخو گیده زیانی میده دارا تخا جا دا مو الله داکو کا جای و این ینفذ کاللہ بزرن فلا کاشفن اوه اللہ کاللہ تا تجلیف اور جای نگور دا ایلان دا اللہ اورا دا آیت تجلیف لیتا اونکے سوکنیشتا کتول دنیا دول مخلوق جه ماشي ادمي تاګه دون جه ماشي ادمي کوه دون جه او تا نه دا مصیبت مله غون واړي خوځ الله وی فلا کا شی ولاو الاو تا دا لکې دې غول نه مصیبت نشي نه غول زکر الله روان دلته طاقت دل مل غهرو نشي خو جه مصیبت تا ته الله درګه میږي تا نه ادم محمد خروجړي مجم دلن این شعور اللہ دا ہیت ساکت دید اللہ ہے در طور دا جمشی اللہ مثال ورد جئی نزی تونکو و جنو یا ایوہ الناس زوری با مسلن فستمیعولا مثال ویانی جی غوظ ورد جئی دے غوظ ورد جئی دے یا ایوہ الناس زوری با مسلن فستمیعولا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْهِ اَخْلُقُوا جُوَابًا تازو اچھ الل کا کا سی فلانے سی لاک مناف خدا الله لا اله الا هو دي سوق دي تاسو ته څه غوايه مې يخ کو زبا ده مج پيدا کولو ته دک بديني شه یو مج پیدا کولو یو مج خو دمر شي مج خو دین دي شي و هي لههم زبا شيعه کدا مج په خوراج کینی او سمامونی چه ته وتا کین خو ته دګو ندی جه کو کو وژنه لا یوڅان دیزو ومنو ما دا غره داسې نې کې خلاصونه ټول پیران د دنیا دیجه مږي د مژ نغاسې نې کې راه خلاصونه دغه کې خلاصونه اته مې تا جدي نه دیجه مږي د مژ نغاسې نې الله چې هغه د مژ مګه د محتاج دغه الله خلاصونهږي غاو پټو او ول مژ او الله وکړم زوره आवाज کوونږه او چا دجاوات سعودي دوله زمزوري د دو قبر کې جبرود دی الله یې کمزور دی اگر بوتل بلور کړی کفن ور د بل اچونه جنازه په بل کړه او واږه د اللهم اغفر لحينا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا دعاو ورته دګړي الله وبخي الله ګړه اضاوي وبخي ول الله انسان د ګناو نه وځي وي څه باخي کو د سبب ور د نظر وصغطه جماله كاروكي عجيبه ضعفة طالبه والمطلوب تاكده والله نوفا عبد الله مخلصين له الدين سورة ده سورة ده اخلاس كي خلقه ده اخلاس كي ذاكي ده سورة دين يابل خالص اخلاس كمانا خالص خالص انا اقول اذا بتاك كي خالص مسالة توحيد دا بلا مسالة بكتا تركش تد سورة الإخلاس وردوان قل هو الله آهد وردت نمبره هو الله آهد شان دا دي الله دي يقياه شان دا دي نا شان دا دي تكه جواني دي دا دماني اغا عزمت تي دا دا دي نا الله عزمت تي شعر دا چه الله دير او يقياه دي فده اللہو پیجھے یو دے فعلم انہو لا الہ الا الله قرآن مندجی حکم کرلے علم حاصل کردے دستا فعلم او دی خبر زن کوئے کے او دی خبر یکینو دا خبر سینے کے دمنا کے نا پذلو او ماظو کی جینوے فعلم سقبرت انہو لا الہ الا اللہ چیدہو اللہ, اللہ حاجت روا بل حاجه جن برو گون بل دغه عبادت او د باندې لایک نشته بل دغه او د فریاد زاینشته دي شوا د ارمان او جان من جرم کی جان نه مرل شي الله ورزاوی د شمن څنګه باندې انهم كانوا اذا كان لا اله إ الله نشل. يو يو يو دي هو ي بمونود دته چې به دا ننش چې یو الله ت چغ یو الله دجاراب فراددو کې د ې خبري ن آ دا مس نمرنا د هو الله هو اول دقرآکی مس الحمد لله آثر دقرآن کی بیاوي هو اللهه او اللله ی ی د اوله خبره الله صل الله نسللم اولدعوت د دا بیا غمر لا اله الا الله ايها الناس ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون اولاء بظفاف الديره كعب قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله من تظلم كان شيء عربه تاتوا دنوام قريش پوری دنیا توام عرب دموام عجم دموام ایٹمی چاکت دموام شکر دور دموام لا الہ الا اللہ امن اے علا مکہ میاں بے لے اولا ہی اللہ صرف دانے دے چھ بس لا الہ الا اللہ دا دے یا سجدہ اللہ دھوکا رکو اللہ عبادت اللہ دھوکا حج اللہ دھوکا روجہ اللہ دھوکا نصر بما اله <سؤال> الا الله دانه لا اله الا الله دانه خدمت بم الله کې عبادت بم الله کې ثوابا الله دکوړ کې موږ بم الله دغه عدالت بم الله دوي حکومت بم الله دوي هر یو شی بم الله دپاري کانم بم الله وي دا مګي کارو ښه دي دبل کې وي او نو موږ دغه بم الله وي دا بم مسلماني بنکه ټول مسلماني فعدالتهم الله الجمعه سچکه باندې نا سره اغا بوم دلا اله الله عدالت کې قاضي او جج نا اغا بوم دلا اله الله چره وي نجمات مولا منبر اغا بوم دلا اله الله چره وي مدرسه سکول نبوم دلا اله الله چره وي هر ځای کې لا اله الا الله او محمد رسول الله ګارندي درګم تاسو کامیاب وایو نو اول आवाज او آخري आवाज رسول الله صابتی زنگا دن دی آواز کری لا الہ الا اللہ علا اننی موت سکران لا الہ الا اللہ ایس حاجت روا مشکل کشا تجریفون ایلی کولوالا بید اللہ نبالیش کلو خبردار دمر دیر ساکتے دی ز محمد و رسول اللہ امرم زان ندک پر مرد ساکتی نسم لرے کولو ز الہ نیم الہ آل ایو أولا مثلاً واحداً أو ده إنسان ده جن أولا مثلاً كي ده پيداشي أولا خبرت ده رسول الله أول تكي ورتوخه الحمد الْحَمْدُ الذي لم لَمْ يَتَّخِذْ وَالَدَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ قِلْمٌ أولا توحيد وخير أو شمری من كان آخر كلامه لا إله إلا الله نخل الجنة آخر خبرت ده لا إله إلا, إلا الله ده بجنت ده ده الذي جموه أستاذه آخري قبره أقول لا إله إلا الله جموه أستاذه مرض بي الله قد لا إله إلا الله مرد هو, هو, هو, هو. هو الله هو أحد آخر كي ديه هو يا فيه قمنا هو يا أو كل أمر ده علماء بديه بيدي كان كان أمر بمناجع استمراري أيه قمنا لا إله الله ده آواز في يدامه ده جندي سوء قرده هم يشك هو الله أحد ده الله ده همیشه راځي وایي ما یو ورځ مثلا نو کی یو د ژوند ختمه شو دا تر دېو دربه نه را څلته لو دا خپل نه راډیږي بلوا خو هم نه راځوري کور دی ورنوي هم له دې ته وشته کې خوکه اپان د دې چاک کول غواړم دا څه باندې اودې کاندیدان تر دېو دربه نه را دا دمیرې نه بل اړېاله به پاتې کېږي دا مساله والله دې تردی دې نه دا چې جمعه کې پیدا ورځو خبر ختم دا بده ځو یې څه جوړه دا بده دماغ باندې څارو دې له غړونکو ځای دا په اندمونو اندام اندم اندم چې متوحید راوالي زما کې متوحید راوالي نو هو الله احد دا الله دې چاې خدایان ددي الله احد الله یې نه یو دې چاې خدایان دې دې الله احد یو دې چاې د سر خدای نشته خودم تو دنیا کی جو دکھا لگی اے ٹی ایس فور دوی قذر وی اللہ نشت و کائنات سن جری و دکل جری دکل جری تا و پران جری تا کڑن وڑے بکل اڑایم او کائنات بکل جری فکور دڑو بکل و نکنی را ائے دمسل اچ او کائنات پکل جری تا پٹی دا او بکل و نلا نڑی ائے او کائنات په خپل کې لري دا نړۍ باندې نظام خپل نه کوي دا پرتی نظام خپل نه کوي دا دوکان نه دا خپل نه کوي Tale ko lawe paki kini da rawi hisab kitab ke ka te dikhe aw da kainat wo nizam manur ra ka dal nur re wa dal sko mai wa دا dal lay ke dal kal te re dal پت سره کومه موټریګونه میچي هغه له نړۍ اور پکاره پت سره هوګاډه میچي شیکونه میچي اگې ژوند په ټول آکی په مورډګې ژوند په ټول آکی شیکل ژوند په ټول نړۍ ته چيږي نو کایه نو خپل مهني په څولا اږې په خلک عناص نښته داسې سوچ چې صافی کړې دځهري نه نه تمژن نه خر به دنیا نیوي دای منی چې بدړګې اغه علاوه چریدي خدای مانی چې کائنات بغیر دیو تاسو خپل نو کام کوم چریدار دی یو باندې چې تا ته پوسوګو وایته خدای مانی وایو دا دېږي څنګه کوم یو عالمد ته پوسوګو وایته خدای مانی وایو وایته الله پیژلو یو وایته ثبوت کې وایو قران مې ور دي کس نو وایته ثبوت ده وېنه تدل على المبين وان مسير الاقدام تدل على المسير واذا طلع رجي خوشان او protiwi نو کې نمنګ معلومه چې اصل خراب تدو غوامه سبب دي راځي ودا لا راجي قدم او غورو نموه په دې باندې شانته نه ده په دې قافله کې ده له موټر سایکل ته غورو مووه په دې موټر سایکل ته غورو ولرده مداسن ځله عالم په کيفه هاذا العالم الكبير څنګه دا ډول مي عالم لا تدنو عنا دا دليل نه پې باندې چې اونی ذات څه ده چې اغه عالم جدي باندې عالم بدلې هغه لپتله يې خليته ته ته بوځو او الله شته ويسا صنع بيجاني ويولا بيجان ويذا ده ورد قالوا لعالله بيجانم وذا ده اغاية تشاركي ده عقور على الله بيجانم نجيس الدنول على الله بيجانم شه اغاية كثير يو بجد شهده فكي نور مور صفل سياح ده وبجيئ ده نهوه ده سبين سدولي امام الشافير والله نور ويري او بل كده دول ميه ومصرره لو شاعر دې جدي ابو نواس هغه یو جديد دغه وروڼه شاعرو نړیوالونه نو او که چېرته خو ډیر دی دا دلیل دی دا چې د دې لپاره وي مسلمان خو وي الله دغه معاملات او غره وي وروي په کلم وي په څه په کومه په څو شهرو باندې دغه په څو شهرو باندې وي هغه ما وایې چې دا ونه پای بدع الله كل اللي درات كي قال جداونه بارز الغورم بده الغورم نمد دا يقين هي ان الله يودي الله عظمت به و تجيشون الله لا اله الا الله الله لي دركوا قال نقول والله واحد قال لا استره الله الذي لا نستر الله استومده احد ني يومده سن يومده الله الصمد الله بحاجته الصمد زين چکنا غل کی بہت چیزیں باندھ رہی تھی گھر یو چر بناوڑو والے گفٹ جھمزر اور کالج نو گھر گد گڈی ال گد تدا والے او بنی چیز لا نو دی دم نو قسمت اغذات سوئی چکنا دا دنیا مسئبتون و سيلاب دا او ستا دا دا دا زايد كم وي نو الله مثال ذا لي چه انسان من دا رضا تفريشانه راشي بمالب راشي كرد جبروزي نو اصفه دمون خدا ياد نيجانا و جه كرد دا لرجو و يقضا اغطا اغطا الله نو الله وي دا دا دا دا دا زايده زايد چه قره كانا مجھے علوکی وے نو بندہ وسنه چلا ہوا نو اصمت بل مانا گئی اصمت سردار حاکم جتا قدرت و کائنات او مالک دې انا ذات فردار دې مالک دې بادشاہ دې اصمت بل مانا گئی چې به حاجت او چاته حاجت نشته دې چاته محتاج مخلوق الله د مستاج الله ايته محتاج نه نو ته نب عبادت کې نفا نورسة مختلف نفا كائنات كنورة مختلف وَلَا يَعُودُهُ هِجْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَجِيمُ نزمكِ اسمان دا نظام الله نجي ستوه كوله بقى الله اللوي ده وكذب ده دمرة ده ده وسيع كورسي هو السماوات والأرض دا الله كورسي نزمكِ اسمانون زيادة فراقه دا نظام دا كائنات دا الله شلج و الله دا سي عجيل اللہ حسامت اللہ نے بے حاجتا بے حاجت ازاد دے چاہتے حاجت نیشتے لم یلد ولم یولد نی صوب دے دولی نی رسانہ بیدا دے اونتی صوب بیدا دی نی پلا رشتا نی ولم دکل له صاحبہ قرآن کی اللہ وی ولم دکل لہو صاحبہ نا اللہ کو لے بیبی نشتا دے مجی بیبی نشتا شو د نړۍ د چاډاو می چې الله نورې الله او اقصا نه باندې ولكم له بدهون دا څنګه میsavefig چې الله د بلونو کوتي دیو که استغامن نه نه الله د دین پاک دا دا دی دا ودورونه الله پاک دی دا بچونه الله پاک دی دو نبی بيانونه الله پاک دی کلام او د امور دا پاک دا رښتې چاته پکاري دا رښتې هغه ته د دې چې هغه باندې مارګ راځي هغه محتاجږي دی زی چا تا پکار دو زی آغا سڑی تا پکار دو چه پاغه اوزل بوداوال را چی او اغا پمری او بوداوال پرازی نو دیوی زی می پکار دو چی بودایم مطر را سروی لاس نمی کی نو سی می پکار دو چی خدمت می کی اللہی ما د زامن سا آجت نمی تا خدمت نمی نبرشت بس دا پار بلا مانا جی لم یالد و لم یولد اللہ صوب نائبان ندینی ولی اللہ نائب نش اشا مختادي او زمان ده مال وزيري ادم جبل مال ددي نقول ده كنييب وزيري ادم ده جاي قال كده اوندي يختي دريا بلغي قنايب داغوي انا كان كده اوندي وليا اغا غائب شو ما يبدا على قلب يا غبش الله وجد دي جنبنا نحن اقرب الىه من حبل الوريد فبي شاء رجل من الدين زي ما وهو معكم عين ما كنتم کون دی دی الله <سؤال> د تا گزارنه نو چې الله هر د تا سره دی نو هغه له دایټ سره دی نو مې د منشتي ده لم یلد ولا م یولد الله د لاند نه د تا د مين نه مګور دی الله د تا د زور نه مګور دی لار زور کئ پلار تبجی زور دی او زه په لار کې خبره مناوي نو په مينه باندې مناوي لارې د بینی نه مګور دی وکړ و دای دی موږ ته څه کول غواړ ته والا نو بلار یمینه مځوی غواړي ودا خپل دي کی کوي حساب داسې راواله نو به زور دی ورته داسې راځه کړه ته دې شنو وواړه بلار ته زور له سي زور کولی شي نو الله باندې بارته ونیسته چې په الله زور دي او لنته ونیسته چې الله د هغه د مینه محبت نه مجبور شي الله زخانه مجبورکې نه ولم یکول او غو و ان او نو دا چې زیاخ څوک تا د الله څوک ملګری سو دوست څوک برابرسته چې الله داغه د مينې محبت هغه دوستانو مجبور شي چې خاوتہ پتاړي نو کاربه څنګه دی الله ایم ما ته کراو نه ما هغه چانه نو مجبور دیګم ها ما دی واړی نو بس صحا جت دې کې دبن دغه راغالم کور کې هم جنار د رب زمړ مبل له مغړه بل د ما ته ما می نتون جګې ما ماته پواې ماې ب معله ما ت خپله ب ج راپاد اللهقططورهتیه راپ دک دمونک لا تو چپ کا او چغ یا من یاله ما جز د می و اسموم اندل مو یک مایت یا ده حال او لیدون کیا دله هر د ګدون کیا اناند مو یکلی ما تو یا من يرجع في شداع ده كلها یا من علیه المشتقى والمغزون ای اگر ربا چه مصیبتونو که تانم امید ساتو ملزمون ده امید زائلشتے یا من خزاعنو رزقهی بی کولکن ای اگر ربا چه ده خزانی ده رزق تاپکون جبردینی امنن فعنن خیر اندکا اجمعو فدی فاکرم احسانوکا فدی فاکر بارنم اللہ احسانوکا نمازم ټول خیرونه غماز ورهم د خدای مالی ګاګه مالي ثواب فدري مالي ثواب فدري الیک وسیله فبلک ذکری الیک فدري اعظم الله سبحانه و تعالی و زما دګری باندې الایوا زما دمخداینه الایوا ما سره بلک نشته چې تاسو په دې او د نووځه راوونم امل ومنستر الله وختونه او باندې دا او زما اجی دا الله زما د عاد دا تهګوره مالی چې وه که بهعادېتهتون الله ستا د در وا ما سرهباره در واده ن بل دربار نشتهري ولا ارادت ته په ع داب اکه وو الله جته مواپس کوم د کن دربار د کم در واې د غه بس د شپې تا او ما او غواله بس دکه دمهه دکه پهې د در کوم او پهې د کسانی په عادي دا خوشالی ايوه واروكل بلا ما قال قصواه ويتشهر انسان الانسان الله كبير نقول شنو يبغى الناس ماقول لك ان الله جل الله سبحانه وتعالى دينا كاي ده غد من ذلك عقد كبيره عظمه وعظيم ليه المتكبر ده عاجز وكذوب او انسان ترى عاجزي ده انسان بحاجبه فكري او الله فتكبر ضل يقعد ان کی بری یا ورदाई مع عظمت او دغه صبرږي سو کیما راکای دي الله ویژه او څرګندو دا به رسواګو او ان الله ایمان غوړل دغه طریقه ده توحید مصرفه یاد راجو غل در الله د توقیمتی حفاظت کې له یو صورت د مال د جان حفاظت او د مال حفاظت کن حفاظت غواري کن اوذو رب الناس ذکر الله به شپې کیته نو دګېدو دا ګل سره دنه موي او باندې لاس کې لهون دي دا چې ټکووالو چې اپ کو کېره معمولې وندي لړ لړ او بیا مې تاسو پتور دغه مرد نه لا څخه او دا عمل د پیغام درځه راکو دي سره الله حفاظت ده وقل اعوذ برب الفلق هو الا جناي سماو پښتون لهون کې باندې اغازا چشنوال گئی او کیمتی سنی راو با سی قرآن گیر اللہ او فالکو الحب و انواء تازتون زمیداری دا جانا غنم و میچن دے میچن کساز اوڑا کئی دا جین وچه تا جشن پوٹی جایا او زیدی پاٹی دیتا اوگر زی روان میزار زیوری اوہ پاٹی دیتا نیلیار زی قائن اللہ سنی دانی راو با اگا دانا اوچوئی دانینا تیج بازمک اوچوئی دانینا تیج بازمک اوچوئی دانینا تیج نا دا سوک که اللہ ویدار دقو فالق الحب و النوا دانی سجئ داکو نرم شئره اگا شیخ شئ اسکاپ غاک نماتیدی کجوری ادو که ره اگا تاک بھجی کی دا اگینا و اللہ الحب و النوا یخوری کل حی من المریا اگوالالله دا جندین سامنا ملع پیدا گئ. ملل جونده نا انسان سنگ پیدا کی سوی دنی لگر دا اقود ساس کینا انسان سنگ پیدا کی هر یو شیر اللہ د فالک ووی دیت دابده چگس لول گئی اے تیاری غوش لئی سبابک رانا رومایچ نو اللہ زبون دا سینیت کو لاوگی وویش لئی سنگ کی او رانا وردن نگی اللہ زبون سینی غوش او قرآن رانا گانی وردن او قرآن و لا گاله و ادنكي بنا مانا كي قل عاوض برب الفلق سما. او عاوض عاوض. و اذا فنانس ما پا کنده دا جاننم مدارس و فلق دا جاننم يو کنده را چه دوم را قرمه را جشلولده و را دا و اللہ دا دینم قصاده اللہ پا غیب پنانس و خذ عسنل اعوض خدا و عاوض دیل پا فامیو تفسیر کتلو عاوض يوکورو پا اکور جو او اغاولا دي لها زيادة خورشي دمرا خورشي شده طول جور رأجينك دي ده فارعين واو قزال مادا استمادين نو الله من داسي فقط البنايكي واقنا لگا سنجة جوالا دا كور رأبط دي داسي الله من دي فقط البنايكي رأبطكا زي من الله حفاظتوكا اللّه إذا حفاظت دي وزاكم زي رب عمرنا داري عمرنا ماده زبان نه وردو زه به حفاظت کوم او وايي چې نه حفاظت وکړ او انسان کومه خلګنه ده کومه خلګنه د ماشوم دي بیکاره چې وایي الله اکبر خو من شر ما خلق اې د مخلوقات د شر نه پنور وایي په دې کې چې شر نه ای او تاسو امني ته وړي په سکون راوړي او چې شر درپځي جو نشارونه ونیږي نشارونه هو ولا خپل چارې پرتو راواندي موبایل له باندې کی شر ده آلو نو شر دې شر ده کته دې کوي الله دې دا کوي باندې وکړي الله څنګه به دا کوي مې الله دې دا کوي موږ دا خو دې کوي به دا کوي مې دینر چا به دا کوي انجینر ماخه چا ولا ولا و موبایل جوړ کا هغه مازه هغه سړي هغه استقو دی ما دا نقشيه چې اونګې دا غفګي الله لري لکه استقو دی روښو په کاری د دې ته الله نظام الله تعالی هغه د انجینر په ما وګڼه ښورنۍ اه او د ښار د دې نه الله پیدا کړی وای دی دا کوم ګهام نه د دنیا پدې کی شر وانه شی په می پدې د خیر وانه شی په او د هر یو شی شر یو څه یو په چېر بل وکي فائدې وره انټرنیټ چې دلمره ګوري مشربه ولې خدای ګورې شرې او که بیان دیوره مخير دي کته راوځي دیوره مخير موبایل دی که د پروډوژن نمبرو خبرو د پاره ساتینو شرې پروډو آنلاین تاسو رقمي کې شرې او کنه خدای خوندې خبرې دی لا روزې ته خبره گئی څنګه پی گئی مخير دی دن مګي کتاب غوښنه مخير دی کوران جنوات مګي کې مخير دی خېمو به دومستو ته پاتې شر خوٹوپاک کی خیرمشتہ یہ آدم پہ کولے چی اللہ تعالیٰ توپاک دیتا نہیں پیدا کلے چی تپی مسلمان مڑ گا بابی جاناں دیلہ نہیں پیدا کلے چی تپی مسلمان بجماتو نکی ہوا جنا دیلہ پیدا کلے چی ستا زورت را گے پتا کافر دشمن را جی تا مڑ گئی نا بجی زان لے افاظت ہوگا زان لے افاظت ہوگا اگتے مڑ گا چی تا تا نکسان گا زائر الله پیدا دا کړی زمون خیر زموږ خیره دوم شته چې هر و دوم پیدا دې له ویني په دا غړي چې دې دغه نه موږ ولا وټو غنه موږ ولا کو دې نه دې چې زموږ نه غنه مه پازدو نو مې شره ما خلک الله چې تم شر و به شر نه مصادي او چې تم خیر دې تاسو را تواټه مؤمن شر دې چې جن اعزا واټه د شر دې یاري نه کله دې یاره خو نه چې هغه شي به خلک به یاره دا دا ولا دوکان دوسه دغره د خپل دروازه نه وخت هغه به یې ده دا وڅ چې منځوري نشي کوله په دا وخت کې وراوږي په لارو د ولاري او د څنګه په پیڅي وخت دا کا ما هغه به حیا نه کار ک چې دی نه کی هغه مخکږي راوږي په کې وخت چې ما سو کو نه ني هغه ما لړم هغه انسان له تکلیف وردی هغه دا په قربان دی او ني نو شتا بیغمت پکلت خوب خودیو ماوتا اگر آوڑی او مان دیواری اللہ دا خلوئی شرد دے پا دی تیارا کے اللہ دین موسا دی او تیارا کے دا دنیا دا اون پا دیچا دے او کا تیارا دا آخیرت دا اون پا دیچا دے دا آخیرت کیا ریسی دی اللہ شیف دے بیداد دی رسول دی دا غلا دا سود دے داکا دا غنا دا غیبت دے دروغ دے دا سٹولی تیاری اللہ نجید یرونا مغصادا دا شروع نبی نجید نم اللہ بچ کا سمرو خیر دے بچی یہ رستاجی و دم را دوکا نجید نم بنا دی دا ہر سپنا یہ بنا شر انفاسات دے پی لوکا او د دے پوکو و اونگونا پی لعوکا دے پا غوٹو گی چی اللہ پا غوٹو کی بوکی وی او تارونو گی او قواخل لگی دلگا پانبور وی تاویز کی یا نجی دات تاویز را دو کبه زماده د مور زماده زوږی د نګور پی د کیږي د نګور لارشي هغه د ذاتي قانوني را دوګه چې د هغه د مور پی ماتم غړي د مور د تیشو له موږ ته نامو چل معنی ته ما اوسه دا را نګور چې مو پاتې دغه را دوګه کې ټول وعده یې په خپل کې نه نه چې په نګور نه څنګه خدای دې امر کړي یو کس مګه سره راو د شیدو اوږه ولله لمي چاوته دغه داکه کوم په چاته چاوته دی ویني راغلم وروره ووګوته ما جوړه مې دي عرفته لیکار دی و یو تاويڅ کولې نو مړ دغه ته دې نه کومه مې څه کوي کولې نه زه ته پورت کوم بوله راځي د داویډ کولې هر څومره په دې کې نه بلکه بلکه مې یو نه ما خورغه بلکې مې یوګه دا دې تعيګه چې نو ما ونوي اول خدا ساتي ساتي. دا ته ووس کوم چې بلکه خدای وګورو کافر شې خور تا دی او ته دي نو مې ځواب ویل تا ویل چې په پرېلو دي بلکه دا وو ان نه دا خدا دا ونی ګول نو مې تا خدانه ویل او دغه دا چې ته او تاګي کليډره د اوګه دا اندې وي د بریډ نه مې کاغان دا هغه وي دا کليډره چې دا زړه پرې دمه وکيږي نو نه نه دلا کومه ښه نه د مسلمانېږيږي کور په ګور ګردي چې تا وزره د اوګه چې دا خضرې څو ما ونه یې مې کا کو تا په مدرسه کې یو ما یو کس سره وځم نعطل بس عجباتي بجاكاني <تسجد> يا رجل يا تاويد راتورك مغمسي كالا كالا طوقة تاكالا من هنجم جرت باتاولا كي تتوين ما يخير غدب ودي زعب لك قاعدة ما يقول ما يقول زعب لك ما زب لك؟ وما يكيذي كي غريب سخمت علي ويا رديه و جنان وفخذ منا موقف سعين من اسلامي منه ما اسلامي منه باقيني دا كولا رامي توجي اخیانی د نمائنده چې مور پلانونه د ورشتو وغوښته وانه په خلاصو او دا د داویډ د دغه د ضرورتي مولګه ما یو څه غواړم کپټان یی دی نو کې دی معلومات مې نه و معلومات غواړم په داویډ کې د پلان په نه د مور په معلومات نه ټولګي ورته وایي کنه کوم د د پلان نه مرګه د مور مې نه راځه دا مه دا نیمه مله مريم نواز ولې دته په دې ډول دي چې په سمون سره د نړۍ ارزوګر دي ځان مله دي دا ته وځي جوړ کړم مې پਤਾ ویلو کېږي نو دې کیرانه په سنور د د بندر وې ځکه وګوروم دا نه پته ولې په دغه روپې کا شو بیر بیر کیندې په مارلي کور له ویل کال لګول روګاو لګول خبر راوي اوبه په دوه روګاو لګول په راځي مې ګپټه نو دا خبر دې ته داوي نو زه ویم مګا یا یو کې رستوري دي جړدار استعمال او به هاغه که نو نو نن نه کوي مې به دي په دې کې دا دې ته او کاو دې ته او فورانګ او دله تای او هغه ولتون هغه نوم به نکري دې ته او د ګورې د تورټ فټل ډلاني کې پېماو ما داګه دا تاسو پېماو چېل واټو نو موږ یو تورټ فټل نو کومه تورټ ځګړنه نه و هغه تاسو څنګه ته تورټ سره چې سبا کارو نه کی په کار نه ورجو وي ته کا سمو کې تاسو پېماو دې د کورټ فټل راغلو یې راغلی خو امر ته ټولې دوکي دا راګیني ټول دوکي دا ا تا ویونو په دې ګرمي کې الله دی په جادو مګر او جادو کې په جادو زری کانګه کیږي خو ما کا فرسوهمان الله جادو کوول دی سليمان کو فرنو کړو جادو کوول دی مګر جادو کې په مسلمان ایمان نه بغان خادي کو نیم چاله نفعاږي په وخت جون مينو محبت سره خاطري انګور ته طلبه چا وای کیدا زعمار موږ خېر دې کوم وخت په تاسو ده مأشومه نن دا ملتزم چې نن تاسو ته او څنګه دا وکړو جنګ غوړځو خوراجه باندې نیت ټکې ځای کې کو جوړه وره وادګي له باور ذن اخلاقه او کردار او ژوند دې خپې الله رضي الله و رضوا وروده کوي خو کو دې وګورا دا غوړوي ګوري چې وره وني چې وره وني مې څېر نو که تا د بل کور نه ماشه ما را کور کې نو به کی وايي کې دغه بچو کې دی ستاسو کور ما زمام د نو کې کېږي ورو ورو چلته به ورکاتې یو جرګه کلاړم نو کوم ښاوون نو خوځو دې هغه جرګه وایيار دې دا وروسته روان یو صبر رايو چې مګ د نن ما په فون پکې نوما خو خواه ته و ماونه مې پهولې مې دي جنته روانه وایې وای دا د ټورنټ کانس نه ده په ننله شپه راته راوول نو ماستا په کورته د سره کاندې نه دي ګیم دا مایټان یو کوم چې دې ماښيمي ته ومل بچو ورسه دا, دا جادو وداوم وي او چې ورې بچو ورسه دا دوه کې خو دې د ځینې ته به چې چرته نو مې خپل په وې کوه چې له و دي چې ته ته مې جارو ماګه جون دې وروړو دې دې ګدای مشر مشرکان کشر کشرګان څار کې پلاړو دې نو بڅې دې بڅې فلاني ځمشه دې دوا ته شي م체 دا کار ووږي زيره دې خو خل نو او وېګو نا قابلار نه په باور دې دې لري غلط دې خپل مقام دې پرځرو نو مې جنې نه کې نو مې خو دا کار می دي جاروله ولا ولا سمه راکی دا نو دبلا دو د لري خبره ورغلغه څنګه دا سره ورغلغه چې وله ورته دا ورته بچته موخه ګمره میږي به خورهږي دا ورته ګدري خبري دبسکولو ګ دا ورته بچو محبت سره کر جون دیرو یور وته مور درجه باندې نه ځتا ولا وي څو را دې په پرده ډیری نو، یوه طوماسره پرده ډیری، هغه دا موږ خبره. نو هیڅ څوک نه راته. ریسټي د دې جوړیږي، څلور جوړیږي. ریسټي ممرځلې، ننځلې نه فاټا د وقاف. پروپاګاندا مګوې، یو بل بږي خبري، خواخین ګوربږي دایي، ګور خواو بچی دی. هغه دوی خو کیری، او دغه بځحانې، نو مانځی باندې ولا د خبري دل، دا دا چې دا د دا او چې دوی جوړه مواد یې بوله کړو خو ډېر بدلون نه غواړو زموږ دغه جوړه واچوله بل مسلمان موند خوشانیده نشته خوشالېږي او یو خبره نصیحت وره چې خپل اولاد خپل وګور په چا مو کې بدمو کوم ترې چې دا خپل وګور کله ښه دا کور د چار دیوالې نه بهر د ګور بدوي سامان ګور دا, دا سې دا دا, دا, دا, دا, دا دا ده دا دغه کوږي هیڅ وی کول کو دو په ونده ګزارو او توقينه نو نسيته وګه بهر د خپل کو مکتوبایا دندره دغه څه چیرې را موږه ما دې لري وکړو ني وکړم اگر دې انګور را کار باندې نه چر د ګومره د چا پکای مالو دغه چا پراټا بخوګي کله چې د رات او داتې چم چرجه چم د نیو هی واټر لور دا ول داتې ګټونکی چې لا داتې داتې ما څو یو خري هغه جنې هغه داتې کې د خور به سر کون او د خور خرګو تمشي د او تور کو سربارایو وي بچي که د تردا چرنه کې دا کوم مزومه دا كن مهم نه د بچلو ور د کار په نوخذې د بچلو ور کار په الله تعالی قوله استفاديكو نوکې په اقماکو په کېدلته او موږ نشه رهافي د اذازه نشه راځو د قرنه کله دې حد څو وروګي د کول او رب الناس او پیغمبره پناځم په دخل کو باندې ماشا دخل کو حاجت روا دخل کو دی موږ د الله دیګي ماشون دې تر دې ته خورا ته محتاجه دي الله او رب دې قران درغو زان دې طاقت دې دې ګنا کو شي وې دورور زم الله او ته دور اورنی مې <تصحب> منیږ نه دور <تصحب> اور زېږه إله هم غوډه دي یالو دې پدنګ وای کړم څوک مشتاد نه به خدمت نسته الله محبه دی یا إله هم چې یو کم مل جاي نو بس پن نو اهل تر غډاونی دې برګره دې کومه مرګر نه شي ما دې څيو کوطاونو غرس الله دی واګه من شر الوسوات الخناص نشر دوسواتي اتون دناء الخناص بس تجدون بذكر دا الله اغا شبه ووسواتي اجي بس نو دا خلقوكي دا پيرانو دا انسانانو دوامو لكي ديشي انسانانو كمي كي شبه كورونا دا شرقو لي دا مسلمانو دا شرقو لي دا خير کار دا جرقه کار مديني ده او دا شرقار دا رواني کار علاقا فلاني خودر بذاتي وي طالهم داسي وي داسي زمامن ماغلا دا چې ونه زمامن ماغلا لاس نه کاپو واره د یو دی په ماجګل ما درته دی او په ترغه دا مونږ د کلیو ډیر محافظت سره یو اغه نه فاته وو خو څا مکه دا چې دا وی دا څا په دا نه خبرې کولی ماګستانو ماغلا مقتصادو مخه دی یا کومه لکه دا بدر ونی او ما وږه خپل جنګي څا مڅ دا او کله زمامن خوای شمره دا وبخا مخوانو دغه خبره که ور ديکو او يا بعدي جنجوري ني مامله جنجو واكبه زاده مده والله سميور تقابوك والله دغه برګندره کومه من مصيبات دا چې واغوالجينو من مونږه غلوه مالو چاغي دي واه نه تقدر نهاله بس يخ فقكه دوي دي جنب جنب دا فقكه شي دامه دوي دي دوي ماشي مطوره ته تا او کويه ازانجو نو زه به زواب اتیزت کم شو اتنی تبیدی الحمدللہ رب العالمین سبتونه دا خدای دو اللہ لدلی شرب دا مخلوقاتو دے الرحمن عام میں ربا رہے الرحیم خاص میں ربا رہے مالک اختیار مند دے در از زبادلی دو یا اللہ ستا یوازی بن نجی دو نبن چاند دو ستان یوازی مدد وارو بلچاند وارو الله مضبوط کمون پلارا برابر پنیر اللہ مضبوط سا دے دا قرآن لارا دا سنت و لارا طبعا اللهم برابر همیشه ساگی لارد علی نیکان و خلق و سرم اللہ یوزید ساگی سرات اللذین انم دالیم انبیاء شهداء صحاباء علماء نا ایم الگردیار دراکی هم بدنیا هم باقره غیر المنظوب علیهم و رب واندین نا اگر خلق جاللہ صاحب اگو تشعودا رسمونو رواجینو ملیندی اللہ دا بارچار گئی درگاہونه بارچار گئی تو عيد نه اله والا وان دي غلط مولياني الله دا غيلم حسابي غلط دوالين هم کوم دي غلط اميان دي باقي دي غلط گئی دروخ کې دوکې دراګي گئی سدونه دې الله دا غيلم حسابي امين الله او رسول صلي الله عليه وسلم په حق روانه نسم لله وعليه دعا وکړئ اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المبارك وصلی مصلی علی الله وملائک اللهم لك الحمد كله ولك الله ولا اوصي جنا علی انت كما اصل تعالی نسك اللهم لم بلغی رسی خلاصی قران نو مجید ته می سره وایي زنا نونو نه لینو وایي الله رب زدک سوجي قران قديم د دې کې حاضر دي د دې نامه کې عظيم الله وکول نو کورونا د څنګهو برکتونه راته کنا په ژوند کې خير او برکت واچي الله عمر کې خير او برکت واچي الله مال او اولاد غان هند کې خير او برکت واچي الله نو مصیبتونو په وړاندې شانه پامونګي امام نو مصیبتونو په وړاندې شانه کله مې مصیبتونو په اړه چې موږ په عامنه کې اناال انامین په دې مجلس کې چې مرګ لري ناشته ناینو زمانہ ارمان چې کار ویلي کارګمې په پریشانی اڼا دا په پریشانی وتخل سکه کله کارګمې وخت لا ختم کی دانا څو بيماراني د بيمارۍ علاج وختونه وو او په لږه جوګې تم شفای كامله عاجله ورګي تم شفای كامله عاجله ورګي لله على مين له على مين چې اوولاني له اوولاني الله پریوږی تان دې الله خدای نی تاسره ني انا دې په راه پراخ اگې انا دې په راه پراخ اگې کله چې په کورونو کې دشمني او تر بغني دغه وقاون مين محبت ني په محبت په دې راغې د خوږ او غوږ اما خلک دې مېږي خو موږ یعما مين محبتونه پیدا کړی اما یو دایوانه پیدا کړی اما دایوانه او تخریبین هم پیدا کړی اما زمونږ د غناونو خنا زمون په مینې مخاطبته ورغله الله زمون دชี نیکانو صالحانو غوښته نهانو موږ چې د استو مسایل کنا موږ یې د استو مسایل په ایشانه قبل کی خنا ما ته بدلیسته یمګنسکی ډیر څه لیگ دي خنا دعا سبب نرضي الله ربوږه دا دائرته به خبرداره کی دا د حاجتونو به خبرداره کی دا د بزرګانو به خبرداره دا د خیالاتو به خبرداره کی خنا داګه جاي شریه یذنا الله دطور برجه الله جايز او شریه یذنا دطور برجه دوه او کریمه دایمن دنياس په زانانه دي دنيو استعمالو فاطمه او فاطمه په کوم دواو ده الله په دې وی څور ده اما وی غي څور ده اما دې غي څخه مه کو ته ایشي الله دې ونه بکوي الله دې ونه بکوي کله وي له جنتی نوږي الله او تعالی دغه مو د مقامات ردي اما هغه وګورئ دغه وتاسو زمون مشران چې مخافت شوی دي او کله ټول د بچو درو بیا وځي کله په خپل رضامون غره اما مونږ غوښیږو لپاره د خپل کار درته اما مونږ غوښیږو لپاره پرابله ټول غوښیږو کنه نن ان موږ څنګه موږ د باندې شفاهت او زپایو ذریعہو غوښیږو څنګه دا کیمو دا ډېر کم دغه چې منډیږي دغه دغه دغه خاصنه دغه دمه ونی موازنه مالیدې مېږي انا يا اين سعاده كامله ورقي انا ديونه جن تخبو تمر من راغلي انا ديونه خيرته ورقي كل تمر غدي انا ديمان سره امر زمو دطور ميزدقي انا ديرو ديمان نه ختاتي انا جن ديمان نه ختاتي دغه دغه بار دعا زمون د معاشره هم په قابل او راضي دغه په مواصره جوړه شيدا چې ماذونه محفوظ ني ني محفوظ ني ني المؤمن دي د ماکيني د مسلمانين دي اتقاط کیوزار ناس دا قرآن دلوت کا جوات تسوکر آغر ووجب اللہ تعالی دا بزن نی پاستر فضل و کرن فتما کی اللہ تعالی دا تزول و موزیعتنی کی قنا زمون کمی زمون آمان دی شامت آمان ما صورت نادر گرفت قنا زمون آمان دی چه دبت شکل کی پا ماندن آگری قنا زمون آمانی دا موزیعتنی کی اختر ورحی دا موزیعتنی کی اللہ دا رحم دروازی پا تاسو خدمت کې حسین بوختین د وایي کمل د پښتنو د معاشره د امن او امان منځي الله د پښتنو د معاشره امن او امان وغوښته خلانو د دفاع او اتحاد نصیب کی خلانو د دنیا او آخرت د دې جستګي چې کوم مفاهيمي الله دې روي بږي الله د زمونږ ملک ملک دي الله هرڅو دې مونږ چا نیمه کړی دغه مهمي هم د نن سره کاوه م د مونږ د باوته کار مومونږ مګان و په دامون دغه چ لاونه د وري چې اللهستادي مخلوک سره میره مح ي دغه چاات کې ور چې ستا مخلوک سره خیرخوا کوئ الله د ه ب لاونوې چې د اووا خ چاي د ی د اسلام خیردي خل کي الله مونږ د اوواې د وور نه ظلمان باشان م راوري پهمون ظلمان باشان نوري فسطین م سر من الله را بر د مونږ جو اوستي دغه سره لار سره د ماشتا الله مه بلاله چې دلون چې نه له ازباب سره چې داغه امرست امدادوغو او چا چې مرست امداد کار دي هغه حکومتونه دي مخامن سلطنوتونه دي الله تعالی په ټول مطلق مستي الله ای تاسو نه دي د مووسنيسي زموږه د الله پرته راځي چې د الله د ما چې په خپل ورا الله يهودنا سواران الله اي ديول له حياته دا او كهياتي ني الله کي تبو برباد کا الله کي دا مسلمان خلاص کا الله کي دا مسلمان خلاص کا زمون د ټول یو حاجت دې چې موږ هغه اراده وګناو نو بکا تا ته الله توبه واسو تا ته غرض د په ني زمون د خله تر با صدا الله رب رضات قبولاته زمون دا, دا, دا, دا, دا. دا, دا, دا تر روجی ناتور عام د ګمګلی الله تعالی دا د خپل رضا او د کبولوک مقام مقور دا سماوی قران وروګي ته چمه کور ته ایښی وینم دا یي مخنه وره ځکه اگر قضا الله او کبیت مقام دا ورته ارمان د کوډه او حاجت دي چې د مرز ایمان له وره سما د فاطمه بې ایمان له وره اللهونه د مختابه ژوندګي مرګو اللي اللهم مختاج قد قد بجنبنا و اللهم رضنا شعاب تنفيذ ابيك واجعل موطنا في بلد ابيك اللهم رضنا شعاب في ابيك واجعل موطنا في بلد ابيك ایران عالمین زمون را داشا اللہ زمون مرد دا سو گرده چه ترانا خوشانه اللہ زمون مرد دا سو گرده چه زمون جبا چه تابا نمت تابا ذکر جاری بی او زمون بجا با ازاکا دیموی چه لا الہ الله محمد و رشن اللہ و صل اللہ علی نمی کریم محمد و عالی د ټول مرګر شو کې ریاده د لاجن د ارکټا سورالي مولا ته جنت ان ته مخه د هغه بیا بېکل ډټ نو مجمنه تاسو